כאשר הלך עבדי ישעיהו, ערום ויחף, שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש. כן ינהג מלך אשור עת שבי מצרים ועת גלות כוש, נערים מוזקנים, ערום ויחף, וחשופי שת ערוות מצרים. וחטו ובושו מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא,